Розділ 33 Морок чекає Під низьким свинцевим небом бідарка важко підскакувала вибоїстим кемлінським трактом. Ранд виборсався з соломи, аби подивитися поверх боковини. Зробити це було легше, ніж годину тому. Руки наче видовжувались замість того, щоб допомогти йому хоч трохи підвестись. А голова в першу хвилину, здавалося, хотіла вільно попливти геть, але навзагал зараз йому трохи полегшало. Він зачепився ліктями за низькі поперечки, звісивши руки назовні, і взявся спостерігати за довколишньою місцевістю. Сонце, сховане за хмарами, стояло ще високо в небі, а бідарка, погримуючи колесами, вже в'їжджала в наступне селище. Треслася вздовж будиночків з червоної цегли, повитих виноградом. Після чотирьох королів містечка зустрічалися все частіше і частіше. Дехто з місцевих махав рукою чи голосно вітав хазяїна бідарки Хаяма Кінча. Майстер Кінч обертав до них шерхати лице і гукав кілька слів у відповідь не виймаючи люльки з рота. Міцно стиснуті зуби робили його річ цілковито нерозбірливою, але було зрозуміло, що він відповідає привітно, і цього було досить. Народ повертався до своїх справ, більше не озираючись на бідарку, а до двох пасажирів майстра Кінча всім взагалі було байдуже. Перед очима Ранда пропливла сільська корчма. Біленький будинок під сірим шиферним дахом. Люди снували туди-сюди, киваючи одне одному. Деякі зупинялися побалакати. Усі вони знали одне одного. Одяг виказував у них селян. Чоботи, штани, куртки. Майже такі ж самі, які носив він сам. Хіба що тут, вочевидь, надмірно полюбляли яскравий смугастий матеріал, Жінки носили глибокі капори, що затінювали обличчя, і білі фартухи у смужку. Мабуть, усі вони мешкали в цьому містечку та на сусідніх фермах. Та хіба це має якесь значення? Він знову приліг на солому. Тепер хлопець бачив, як селище, віддаляючись, зменшується у просвіті між його стопами. Вздовж шляху потяглися обгороджені і підстрижені живоплоти. Над акуратними фермерськими будиночками, звимурованих із червоної цегли коминів, вилися димки. Лісів, як таких, тут не було. Лише гайки прибрані, наче фермерські двори, оскільки дрова та хмиз завжди були потрібні. На зустріч серединою тракту гримкотіла вервечка фургонів відтісняючи бідарку на узбіччя. Майстер Кінч пересунув люльку в кут рота і сплюнув на дорогу. Косячи оком на праве колесо, аби переконати, що воно не заплуталось у живоплоті, він продовжував правувати. Лише губи його стиснулися, коли він глянув на купецькі фургони. Жоден із фургонних візниць, що ляскали довгими батогами, над головами запражених вісьмероком коней, Жоден із дружинників із жорсткими обличчями, які горбились у сідлах поряд з фургонами, навіть не глянув на бідарку. Рант дивився, як вони їдуть, і в грудях у нього аж щось стискалося. Руку він засунув під плащ і стискав руків'я меча доти, доки їх не проминув останній фургон. Коли останній фургон прогримкотів до села, яке вони щойно покинули, Мет, сидячи напередку біля фермера, повернувся і нахилився до Ранда. Шарф що рятував його від дорожнього пилу. Мет склав у кілька разів і низько пов'язав довкола лоба. Тепер він затінював йому очі. Ти щось там бачиш? тихо запитав він. Що це за фургони? Ранд похитав головою, і мед кивнув. Він теж нічого не бачив попереду. Майстер Кінч покосився на хлопців, пересунув люльку на її звичне місце, і легенько ляснув по віддям, і нічого більше. Проте Ранд це помітив. Кінь піддав ходу. «Очі іще болять?» – запитав Ранд. Мед торкнувся шарфа навколо голови. «Ні, не дуже, якщо не дивитися просто на сонце». «А ти як? Почуваєшся краще?» Трохи. Він лише зараз усвідомив, що справді почувається краще. Це було дивно, що він так швидко оклигав. Світло. Це, мабуть, завдяки світлу. Мусить бути завдяки світлу. Раптом мимо бідарки проскакав загін вершників, прямуючи на захід, як і купецькі фургони. На кольчуги та панцирі спадали довгі білі коміри, а їхні плащі та одяг під обладунками були червоними, як однострої брамників у біломості, але, щоправда, з кращої тканини та кращого крою. Гостроверхі шоломи кожного верхівця виблискували, наче були зі срібла. Вершники трималися в сідлах прямо. Вузькі червоні вимпали, тріпотіли трохи нижче вістра списів, а всі списи були нахилені під одним і тим самим кутом. Вершники їхали двома колонами, і деякі вимохідь позирали на бідарку, їхні обличчя ховалися за рішічастими заборолами. Ранд подякував світлу, що плач покривав його меч. Дехто з вершників кивав майстру кінчу, але не як знайомому, а просто вітаючи зустрічну людину. Той кивав у відповідь так само чемно, і, хоч вираз його обличчя не мінявся, у його вітанні відчувалося схвалення. Коні їхні йшли кроком, але оскільки бідарка теж не стояла на місці, розминулися вони швидко. Механічно Ранд рахував їх. Десять, двадцять, тридцять два, він підвів голову, дивлячись, як колони рухаються кемлінським трактом. Хто це такі? У голосі Мета Ранд розчув не лише цікавість. А й підозріливість. «Гвардійці королеви!» Відказав майстер Кінч, не виймаючи люльки з рота і дивлячись перед собою на дорогу. «Не заходять далі в Бринової криниці. Хіба що їх кудись викличуть. За старих часів не так було». Він пихнув люлькою і додав. «Гадаю, тепер у деяких кутках королівства гвардії вже рік не бачила, а то й більше». Ні, вже старих часів усе було інакше. А що вони роблять, поцікавився Ранд. Фермер поглянув на нього. Оберігають спокій королеви та пильнують за дотриманням законів королеви. Він схвально кивнув сам собі головою, наче йому приємно було чути ці слова, і додав. Розшукують злочинців і проводять їх до магістратури. Пуф! Він пустив довгу цівку диму. А ви, хлопці, мабуть звіддалеки, якщо не впізнали гвардійців-королеви. Ви звідки? Здалеку, сказав Мед, аранд повторив одночасно з ним. З межиріччя. Щойно він це промовив, як одразу ж захотів забрати свої слова назад. Він ще й досі не отямався як слід. Намагатися сховатися і згадувати межиріччя, та це наче вдарити в дзвін, кличучи щезника. Майстер покосився на Ранда краєчком ока і мовчки задимів люлькою. Врешті-решт він сказав. Ждалеку, що тут скажеш? Майже з кордонів королівства. Але, мабуть, справи ще гірші, ніж я думав, якщо... Якщо в королівстві є місця, де люди навіть не впізнають королівську гвардію. Ні, колись було не так. Ранд подумав, а що би сказав майстер Альвір? якби йому хтось раптом заявив, що Межиріччя є частиною королівства якоїсь там королеви. Мабуть, йдеться про королеву Андору. Може, мер про це і знав. Той, на думку Ранда, знав купу різних дивовижних речей. А може, і інші теж знали. Але він ніколи не чув, щоби хтось про це згадував. Межиріччя – це було межиріччя. Кожне селище мало власні проблеми, а якщо з труднощами стикалося багато селищ, мери, можливо, з радами селищ, спільними зусиллями вирішували проблему. Майстер Кінч натягнув повіддя, і бідарка зупинилася. Далі я не їду. Вузенький путівець тягнувся на північ. Вдалині за голими полями, зораними, але без жодної прорості, виднілося кілька фермерських будиночків. «Два дні і в Кеймліні! Може раніше, якщо того приятеля ноги носитимуть!» Мед зістрибнув на землю, прихопивши свій лук та інші речі. А тоді допоміг Рандові злізти з бідарки. Клунки Ранда відтягували йому плечі. Ноги підгиналися, але він проігнорував руку, простягнуту метом. І ступив кілька кроків самотужки. Він ще не твердо стояв на ногах, але стояв, і з кожним кроком ступав трохи впевненіше. Фермер не одразу зрушив коня. З хвилину він дивився на хлопців, попихкуючи люлькою. «Можете відпочити у мене, день чи два, якщо хочете. Гадаю, нікуди ви через це не запізнетеся». Хай там яка в тебе хвороба, хлопче, а ми з моєю старою вже перехворіли на все, що тільки можна, коли ти ще й на світ не народився. Та й дітлахів своїх лікували. У будь-якому разі, гадаю, ти вже пройшов заразливу стадію. Очі Мета звузилися. Іранд відчув, що й сам хмуриться. Не всі ж до цього причетні. Неможливо, щоб всі. Дякуємо, відказав він. Але зі мною все нормально. Насправді. Далеко йти до наступного селища. До Керісфорда. Пішки, можете бути там ще до темряви. Майстер Кінч витяг люльку з рота і задумливо пожував губами, перш ніж заговорити знову. Спершу я вирішив, що ви втеклі під майстерки. А тепер мені здається, що ви рятуєтесь від чогось серйознішого. Це не моє діло. Я знаюся на людях достатньо, щоби сказати, що ви не друзі Морока. І навряд чи когось пограбували чи пристукнули. Не такі, як ті, що тепер трапляються на великій дорозі. Я й сам потрапляв у халепу пару раз, коли був у вашому віці. Якщо вам потрібне місце, де можна пересидіти кілька днів, моя ферма, он там, за п'ять миль звідси. Він кивнув у напрямку путівця. І ніхто туди не навідується. Хто би за вами не гнався, там він вас наврядче знайде. Майстер Кінч відкашлявся, наче йому було незвично проголошувати таку довгу промову. «А звідки ви знаєте, як виглядають друзі Морока?» Запально запитав Мед. Він відійшов від бедарки на кілька кроків і сунув руку під куртку. «Що ви знаєте про друзів Морока?» Обличчя майстра Кінча посуворішував. «Як хочете», – сказав він і в'йокнув конячці. Бідарка поїхала вузьким путівцем, і фермер жодного разу не обернувся. Мед подивився на Ранда, нараз утративши свій запал. «Мені й шкода, Ранде, тобі потрібно десь відпочити. Може нам таки піти за ним?» Він знизав плечима. Просто мені тепер здається, що всі полюють на нас. Світло, якби ж я тільки знав, чому. Я хочу, щоб це все скоріше закінчилося. Я хочу... Він замовк, і вигляд у нього був нещасний. У світі є і добрі люди, проказав Ранд. Мед ступив було за бідаркою. Так стиснувши зуби, наче це було останнє, що він хотів би зробити. Проте Ранд зупинив його. Ми не можемо дозволити собі зупинитися просто заради перепочинку, мета. Та навряд чи десь знайдеться місце, де ми можемо заховатися. Мет кивнув з помітним полегшенням. Він спробував узяти частину Рандової поклажі. Сакви чи клунок з томовою арфою, але Ранд відмовився їх віддати. Він насправді впевненіше тримався на ногах. Що женеться за нами? З цією думкою він із метом Побрели кемлінським трактом далі. Не женеться. Чекає нас. Дощ лив, як із відра, цілу ніч, Коли вони, хитаючись, втікали з-під пилого візника, Нещадно биті водяними струменями З гримкотливого чорного неба, Раз у раз протиненого блискавицями. Одяг на хлопцях промок за хвилину, а через годину Рандові вже здавалося, що й шкіра на ньому промокла до кісток. Проте вони йшли та йшли, аби опинитися якнайдалі від чотирьох королів. У темряві мед був майже сліпий лише болісно мружився, коли яскравий спалах блискавки на мить вихоплював із пітьми чіткі силуети дерев. Рант вів приятеля за руку але Мед усе одно почувався невпевнено. Ранд тривожно морщив лоба. Якщо до мета не повернеться зір, вони й надалі змушені будуть воліктися. Так їм ніколи не вдасться врятуватися. Здавалося, Мед прочитав його думки. Як він не натягував каптур, дощ все одно стікав по його прилиплому до обличчя волосся. «Ранде», – промовив хлопець, – «ти ж мене не кинеш, ні». Якщо я не зможу йти, голос у нього тремтів. Я тебе не кину. Міцніше стиснув ранд руку друга. Я не кину тебе, хай що би не сталося. Світло, поможи. Оглушливо загуркотів грім. Мед перечепився і ледь не впав, потягнувши за собою Іранда. Нам треба перепочити, Мете. Ти собі ноги поламаєш, якщо ми будемо так іти. Гуд. Щойно Мет це промовив, як блискавка протяла темінь просто над їхніми головами. Агромовий гуркіт убив усі інші звуки у землю. Проте у миттєвому спалаху Ранд прочитав це ім'я по губах Мета. Він мертвий. Повинен бути. Світло, хай він буде мертвий. Ранд підвів мета до кубки кущів, які встиг помітити світлі блискавки. На них ще зоставалося трохи торічного листя, щоби хоч трохи захистити від заливного дощу. Може, під справжнім деревом було б і затишніше, але Ранд не хотів ризикувати, чекаючи ще один удар блискавки. Наступного разу їм могло і не пощастити. Друзі зіщулилися під гілками накинувши на них плащі, аби вийшло щось на кшталт невеличкого намету. Про те, аби залишитися сухими, давно не йшлося. Проте вони були раді хоча б на якийсь час забути про безнастанні струмені води. Хлопці притислися спина до спини, ділячись тим невеличким теплом, що ще залишалося в їхніх тілах. Промоклі до нитки вони впали у тяжку дрімоту, здригаючись від дощових крапель що просочувались крізь плащі. Рант усвідомлював, що це йому сниться. Він начебто знову опинився в чотирьох королях, але в містечку крім нього не було жодної живої душі. Посеред вулиць завмерли фургони, але ніде ні людини, ні коня, ні собаки, ні когісінько. Проте він знав, що хтось на нього тут чекає. Ранд простував вулицею, поритою коліями. І будинки у нього за спиною розпливались у невиразні плями. Коли він повертав голову, вони виявлялися на місці. Зримі та реальні. Але по краях поля зору зберігалася розмитість. Це було так, наче насправді існує лише те, що знаходиться у нього перед очима. Він був певний, що варто йому обернутися достатньо швидко, і він побачить, що саме він точно не міг сказати, але його тривожила сама думка про це. Перед ним з'явилася корчма під візник. Незрозуміло, яким чином але її крикливі фарби здавалися сірими та мертвими. Він увійшов у корчму. Гоут був там, сидів за столом. Ранту пізнав його тільки по одягу. Шовку та оксамиту. Шкіра на обличчі Гоуда була червона та обгоріла, з виразок юшила сукровиця. Власне, обличчя майже не було, самий череп. Губи зсохлися, оголивши зуби та ясно, очі без повік втупилися на Ранда. Отже, ти мертвий, сказав Ранд. Хлопець здивувався, чому йому не страшно. Можливо, тому що цього разу він знав, що бачить сон. «Так», – пролунав голос Балзамона, – «але він знайшов тебе для мене. Це заслуговує, напевно, винагороду. Ти не вважаєш?» Рант обернувся і зрозумів, що може перелякатися, навіть усвідомлюючи, що це сон. Одяг на Балзамонові був кольору засохлої крові а на обличчі його відбивались лють, ненависть і тріумф. «Бачиш, недолітку, ти не можеш без кінця від мене ховатися. Я знайду тебе так чи інакше. Те, що тебе захищає, водночас робить тебе вразливим. Ти то ховаєшся, то запалюєш сигнальний вогонь. Ходи до мене, недолітку!» Він простягнув руку до Ранда. Якщо тебе доведеться тягти до мене моїм гончакам, вони можуть виявитися не надто лагідними. Вони заздрять, заздрять тому, ким ти станеш, щойно схилиш переді мною коліна. Це твоя доля, ти належиш мені. З обгорілого язика Гоуда зірвалося щось. Схоже на гнівний звук. Уранда пересохло в роті. Він хотів і не міг облизнути губи. Ні, вичевив він із себе. А тоді вимовляти слова стало легше. Я належу собі. Не тобі. Ніколи. Лише собі. Якщо твої посіпаки мене вб'ють, тобі ніколи мною не заволодіти. Вогонь, що пашів з балзамонового обличчя, розігрів повітря в кімнаті так, що воно взялося марвом. Живий чи мертвий, недолітку, ти належиш мені. Я володію могилою. Мертвим заволодіти простіше, а живим краще. Краще для тебе, недолітку. Живі багато в чому могутніші. Гоуд знову видав нерозбірливий звук. «Так, мій вірний гончаче, ось твоя винагорода!» Ранд поглянув на Гоуда саме вчасно, аби помітити, як його тіло розсипалося на порох. Згоріла обличчя зблиснула величезною радістю, яка в останню мить перетворилася на жах, наче він побачив щось, на що не чекав. Спорожнілий оксамитовий одяг Гоуда кубкою попилу осів на стілець та підлогу. Коли Балзамон знову повернувся до Ранда, його простерта рука стислася в кулак. «Ти мій недоростку, живий чи мертвий? Око світу ніколи тобі не служитиме. Я позначаю тебе як свою власність». Він розтиснув кулак, і з нього шугнула вогняна куля. Вона вдарила ранда в обличчя і вибухнула, оповивши його вогняним кільцем. Ранд смикнувся і прокинувся. Було темно, і вода скрапувала йому на обличчя, просочуючись крізь плащ. Тремтячою рукою він торкнувся лиця. Шкіра була чутливою, наче він. Опікся на сонці. Раптом Рант почув, що Мет кидається і стогне у вісні. Він труснув його за плечі, і той прокинувся, лементуючи. «Очі! Світло, що з моїми очима? Він забрав мої очі!» Рант обхопив його, втішаючи, наче дитину. «З тобою все гаразд, Мете! Все гаразд! Він нам нічого не зробить!» «Ми йому не дозволимо!» Він відчув, як Мед здригається від рядань, сховавши обличчя в його куртку. «Він не може нам нічого зробити», – шепотів він, бажаючи в це повірити. «Те, що захищає тебе, робить тебе вразливим. Я справді божеволію». Перед тим, як братися на світ, злива почала вщухати. А з першими променями світанку з неба впали останні краплі. Грозяні хмари трималися на небі майже весь ранок. Відтак налетів вітер, погнав їх на південь, відкривши холодне сонце. Він легко, наче ножем, протинав намоклий одяг. Хлопці не намагалися знову заснути. Неслухняними руками вони нап'яли плащі та попростували на схід. Ранд вів Мета за руку. Трохи згодом мето клигав настільки, що став навіть нарікати на те, що зробив дощ з його тятивою. Але Ранд не дозволив зупинятися, аби замінити її на суху, що була в кишені. Ще не час. Одразу по півдні вони вийшли до наступного селища. Коли Ранд побачив затишні цегляні будинки та дим над комином, держаки взяли його ще сильніше. Але він вирішив обійти село стороною і вів мета на південь лісами та полями. З мешканців села він побачив тільки фермера, який коперсався вилами в багнюці. Фермер не бачив нічого навкруги, заглибившись у свою роботу, та Рант не зводив з нього очей, доки він міг їх запримітити. Якщо хтось з гоудових людей вижив і шукатиме їх, Краще не потрапляти людям на очі. Може, тоді друзі Морока повірять, що вони з метом пішли з чотирьох королів південнішою дорогою. Далі від селища хлопці знову вийшли на дорогу. Піша хода трохи їх зігріла, і одяг з промоклого помалу став просто вологим. Коли вони були десь за годину ходьби від селища, якийсь фермер підвіз їх на своєму возі. Лише наполовину навантаженому сіном. Ранд помітив його тільки в останню хвилину, бо його дуже турбував мед. Мед затуляв рукою очі від сонця, хоча воно світило кволо і тьмяно. Дивився з-під примружених повік і не припиняв ремствувати, що яскраве сонце його засліплює. Коли ж Ранд почув стукіт коліс, тікати було пізно. Промоклою землею віз рухався тихіше, ніж зазвичай. І він побачив воза, запряженого парою коней, коли той був лише за 50 ярдів, а візниця вже дивився на них. На подив Ранда підїхавши, той запропонував їх підвести. Ранд завагався, але Фербер уже однаково їх побачив. А відмовся вони від його запрошення, це б могло його здивувати. І він би лише краще їх запам'ятав. Грант допоміг Метові всістися біля фермера, а тоді й сам забрався на воза. Алперт Мул, флегматичний чолов'яга середнього віку, з обличчям таким же квадратним, як і його долоні, на якому залишили відбиток і важка праця, і життєві клопоти, виявився балакучим. У його корів пропало молоко, кури перестали нестися, а пасовища навколо. Не заслуговують, аби їх так називати. Вперше, скільки себе пам'ятає, він мусив купити сіно. Але старий байн зміг продати йому лише піввоза. Він дуже сумнівався, що цього року йому вдасться накосити хоч скільки сіна на власних луках. А також зібрати хоч якийсь урожай. «Королева мала б з цим щось зробити, хай осяє її світло», – пробормотів він поштиво але побіжно постукуючи себе по лобі кісточками пальців. Він майже не дивився на Ранда Чемета, але коли садив їх біля вузької огородженої з обох боків дороги, що вела до його ферми, трохи невпевнено сказав, звертаючись, наче сам до себе. «Не знаю, від чого ви тікаєте, і знати не хочу. У мене жінка і діти. Ви розумієте? Моя родина». Зараз не ті часи, аби допомагати чужинцям. Мед спробував був полізти під куртку, та Рант втримав його за зап'ясток. Він стояв посеред дороги, дивився на фермера і мовчав. Якби я був доброю людиною, сказав мул, я б запропонував двом хлопцям, на яких і нитки сухої нема, обсохнути та обігрітися біля мого домашнього вогнища. Але часи важкі. «І чужинці... Не знаю, від чого ви тікаєте, і знати не хочу. Ви розумієте. Моя родина...» Раптом він витяг з кишені куртки два довгі шарфи, плетені з темної грубої вовни. «Це небагато, але візьміть. Це моїх синів. У них є ще. Ви мене не знаєте. Зрозуміло? Важкі часи». «Ми вас ніколи не бачили», – погодився Рант і взяв у нього шарфи. «Ви і є добра людина. Найкраща з багатьох, що зустрілися нам останнім часом». Фермер, схоже, здивувався, але було помітно, що йому приємно це чути. Він узявся за повіддя і розвернув коней, спрямувавши їх на путівець. Перш ніж чоловік рушив з місця, Рант уже вів мета далі, Кеймлінським трактом. На землю впали сутінки. Розгулявся вітер. Мед почав настійливо питати, коли вони зупиняться на ночівлю. Але Ранд ішов уперед і тягнув його за собою, шукаючи кращого прихистку, ніж випадковий закамарок під живоплотом. Одяг на хлопцях і досі був вологий, а вітер свіжішав з кожною хвилиною, і Ранд не був упевнений, що вони переживуть ще одну ніч просто неба. Поночило. А він ще не знайшов більш-менш годящого місця. За якийсь час вітер став крижаним і пронизував плащі наскрізь. А тоді у тьмі попереду замерехтіли вогники. Селище. Ранко знув рукою до кишені, намацуючи там монети. На вечерю та кімнату для них двох вистачить, навіть ще залишиться. Переночувати в кімнаті, а не серед холодної ночі. Якщо вони залишаться просто неба у вологій одежі, на кинжальному вітрі цілком можливо, що той, хто знайде їх завтра, виявить лише два бездушних тіла. Треба лише не привертати до себе зайвої уваги. Зараз мету точно не можна жонглювати. Він знову вхопив Мета за руку і попростував разом із ним до вабливих вогників. «Коли ж ми зупинимося?» – знову запитав мед. З того, як він дивився вперед, витягаючи шию, Рант зрозумів, що приятель і його навряд чи бачать, не кажучи вже про вогники в селі. «Коли знайдемо де зігрітися?» – відказав він. Світло з вікон глилося на вулиці містечка, а люди ходили цими вулицями, навіть не уявляючи, що може чигати в темряві. Єдина в містечку корчма розміщалася в одноповерховому, присадкуватому, але просторому будинку. Схоже, упродовж років до нього прибудовували і прибудовували кімнати цілими гронами, не переймаючись якимось планом. Парадові двері розчинилися випускаючи відвідувача, і за ним на вулицю викотилася хвиля сміху. Ранд закляк посеред вулиці, бо п'яний сміх підпилого візника відлунював йому в голові. Він подивився, як чоловік зійшов сходами та не надто впевненою ходою вирушив вулицею. А тоді набрався духу і штовхнув двері. Меч він дбайливо прикрив плащем. Хвилі сміху зімкнулися над ними. З високої стелі звисали лампи, яскраво освітлюючи залу. І хлопець одразу побачив і відчув, наскільки це місце різниться від корчми Семла Хейка. По-перше, тут не було пияцтва. Залу заповнювали, схоже, фермери та місцеві мешканці. І хоч вони, може, й не були абсолютно тверезими, але й п'яними точно не були. Сміх лунав щиро, хіба що трохи старанніше, ніж зазвичай. Люди намагалися сміятися, аби забути про свої напасті. Аби розвіятися. Головна зала тішила око охайністю та чистотою. І в ній було дуже тепло завдяки великому каміну на дальній стіні, де аж готів вогонь. Усмішки дівчат-прислужниць були такими ж теплими, як вогонь в комині. А коли вони сміялися, Ранд відчув непідробність у їхньому сміхові. Корчмар був такий само охайний, як і його корчма, в білосніжному фартуху, зав'язаному навколо чималого черева. Ранд зрадів, побачивши оградного хазяїна закладу. Він сумнівався, що зможе колись з довірою поставитися до кощавих корчмарів. Звали його Рулан Альвін. І це ім'я здавалося Рандові добрим знаком, нагадавши про власника корчми у рідному Емондовому лузі. Корчмар змірав хлопців поглядом з голови до ніг і ввічливо натякнув, що плату він бере наперед. «Зрозумійте, я не хочу сказати, що ви схожі на таких людей, але наразі на дорозі багато таких, які вранці забувають заплатити». Схоже, до Кеймліна вирушило дуже багато молоді. Рант не образився, бо пам'ятав, які вони з метом мокрі та брудні. Але коли майстер Альвін назвав ціну, у нього очі на лоба полізли. А мед видав такий звук, наче подавився чимось. Корчмар, вибачаючись, похитав головою, аж затряслися його пухкі щоки. Але, схоже, він звик до такої реакції. Важкі часи, зауважив він, зітхнувши. Усього не вистачає, а на те, що залишилося, ціни зросли в п'ятеро. Наступного місяця все ще подорожчає. Можу поклястися. Ранд витяг гроші з кишені і подивився на мета. Той стояв, уперто стиснувши губи. Хочеш ночувати під парканом? Спитав Ранд. Мет зітхнув і неохоче вивернув кишеню. Розрахувавшись, рант з кислою міною полічив той дрібізок, що в них іще залишився. Але вже за 10 хвилин вони їли ложками тушковане м'ясо за столиком у кутку біля каміна, допомагаючи собі товстими шматками хліба. Порції були не такі великі, як хотілося Ранду, але їжа була гаряча та поживна. Помалу тепло від вогню доходило до кісток. Ранд вдавав, що дивиться лише в свою тарілку, але уважно спостерігав за дверима. Ті, хто заходили та виходили, виглядали справжнісінькими фермерами, проте це не заспокоювало його до кінця. Мет їв повільно, смакуючи кожний шматочок, хоч і нарікав неголосно на те, що лампи світять занадто яскраво. Трохи згодом він витяг шарф, отриманий від Алперта Мулла. І обмотав його навколо голови, насунувши на лоба так, що той майже закривав очі. Це змусило людей за іншими столами зацікавлено поглянути на нього. Те, чого Рант прагнув уникнути. Він поспіхом доїв усе, що було у нього на тарілці, підганяючи і мета. А тоді попросив майстра Альвіна показати їм їхню кімнату. Корчмар, схоже, був здивований, що вони так рано йдуть спати. Але втримався від запитань. Він узяв свічку і провів їх лабіринтом коридорів до невеличкої кімнати з двома вузькими ліжками, десь у задній половині корчми. Коли він пішов, Ранд зняв свою поклажу біля ліжка, кинув плащ на стілець і, не роздягаючись, упав на ковдру. Одяг на ньому залишався вогким, і лежати в ньому було незручно, та якщо їм доведеться тікати, він волів бути готовим. Хлопець залишив на собі пояс з мечем і заснув із рукою на руків'ї. Вранці його розбудив з півпівня. Він лежав спостерігаючи, як світанок висвітлює шибку. І думав, чи не поспати ще трохи. Але спати, коли на дворі світло і можна рухатися. Він позіхнув, аж затріщали щелепи. «Гей!» Почув Рант вигук Мета. «Я бачу!» Мет сидів на ліжку і примуженими очима озирав кімнату. «Не дуже добре, але бачу. Ти ще трохи розпливаєшся, але я бачу, що це ти. Тепер я знаю, що з очима у мене все добре. До вечора я вже бачитиму краще, ніж ти, як завжди». Рант зіскочив з ліжка і, чухаючись, нахилився по плащ. Одяг висохнув на ньому і збігся. Тож тепер шкіра під ним свербіла. «Ми марнуємо свій час», – сказав він. Мед поквапився і собі встати. Він теж чухався. Ранд почувався добре. Від чотирьох королів їх віддаляв день шляху. І нікого з людей Гоуда вони так і не побачили. І вони на день ближче до Кеймліна, де на них – Чекає Морейн. Повинна чекати. Щойно вони знову з'єднаються з Айс Седай та охоронцем. Друзі Морока більше їм не загрожуватимуть. Дивно було отак чекати на зустріч з Айс Седай. Світло. Коли я знову побачу Морейн, я її розцілую. Ця думка змусила його розсміятися. У доброму гуморі... Він вирішив потратити ще кілька монет на сніданок, хоча їхні з метом грошики і без того танули на очах. Вони отримали великий буханець хліба і глечик молока, холодного, з льодовні. Коли друзі сиділи за сніданком попід задньою стіною зали, з вулиці зайшов хлопець, з вигляду сільський мешканець. Хода у нього була з підстрибум, наче у молодого півника а сукняного капелюха він вертів на пальці. Крім Ранда з Метом, в залі був тільки підмітальник – старий дід, що дивився лише на свою мітлу. Хлопець не оббіг кімнату очима, але коли погляд його впав на Ранда та Мета, він впустив капелюха на підлогу. Він очманіло дивився на них хвилину чи навіть більше, перш ніж підняв з підлоги капелюх. А тоді знову втупився на них запустивши пальці в темне кучеряве волосся. Нарешті він, ледь переставляючи ноги, посунув до їхнього столу. Хлопець був трохи старший за Ранда та Мета, але, наблизившись, він став стовпом і лише боязко дивився на них. «Не проти, якщо я присяду?» – запитав він і зглитнув клубок у горлі. Наче злякався, що сказав щось не те. Ранд подумав було, що хлопець сподівається, що вони розділять з ним свій сніданок. Хоча він виглядав так, наче може сам за себе заплатити. Сорочку в блакитну смужку біля комірця прикрашала вишивка. Вишитою була і облямівка темно-синього плаща. шкіряні чоботи і близько не ступали коло роботи, де могли би забруднитися. Це Ранд помітив одразу. Він кивнув хлопцеві на стіл. Коли незнайомець присунув стілець до столу, мед втупився в нього. Рант не знав, дивиться мед сердито, чи просто намагається краще того роздивитися. Хай там як, а насуплені брови Мета зробили свою справу. Хлопець закляк на напівзігнутих ногах, не наважуючись сісти, аж доки Рантт не кивнув йому ще раз. «Як тебе звати?» поцікавився Рант. «Звати... Е Звіть мене Пайтер. Очі в нього зацьковано забігали. «Е... -м... Це ж не моя ідея, ви розумієте. Я мушу це зробити. Я не хотів, але вони мене змусили. Ви маєте це зрозуміти, я не...» Рант тільки почав напружуватися, як Мед гаркнув. «Друг Морока!» Пайтер смикнувся, підскочив на стільці, обводячи залу нажаханим поглядом, наче їх могли почути принаймні п'ять десятків людей. Проте старий, зігнувшись, продовжував махати мітлою. Пайтер знову упав на стілець і подивився на хлопців, невпевнено переводячи погляд з одного на іншого. На його верхній губі виступили бісеринки поту. Від такого звинувачення, кого завгодно могло кинути впід. Але він не заперечив жодним словом. Рант повільно похитав головою. Після зустрічі з Гоудом, він знав, що у друзів Морока не обов'язково повинно бути і дракона на лобі. Але цей Пайтер цілком міг бути з Емондового лугу. Ну, може одяг трохи не такий. Нічого в ньому не вказувало на вбивства. Чи ще гірші речі. Ніхто би навіть на нього двічі не глянув. Принаймні, Гоуд був інакший. «Іди геть», – мовив Рант, – «і друзям своїм скажи, щоб дали нам спокій. Нам від них нічого не треба. І нічого вони від нас не отримають». «Якщо не заберешся», – люто додав Мед, – «я всім скажу, хто ти такий». Подивимося, як це сподобається твоїм односельцям. Ранд сподівався, що Мет блефує. Адже це могло завдати і їм не меншої шкоди. Пайтер, схоже, насправді злякався Метової погрози. Він пополотнів. «Я... я чув, що сталося в чотирьох королях. Дещо чув. Поголос йде швидко. А в нас є свої можливості про все дізнатися». Але тут нема нікого, аби вас схопити. Я тут один, і я просто хочу поговорити. Про що? – запитав Мед. Ранд водночас із ним відрізав. Нам це не цікаво. Друзі подивилися один на одного. І Мед знизав плечима. Нам це не цікаво. Ранд швидко допив молоко і сунув до кишені окраєць хліба. Тепер, коли гроші у них з Метом майже закінчилися, можливо, це буде їхній обід. Як вийти з корчми? Якщо Пайтер помітить, що мед ледь бачить, він скаже іншим. Іншим друзям Морока. Одного разу Ранд бачив, як вовк відігнав від отари кульгаву вівцю. Навкруги кружляли інші вовки, і він не міг покинути отару. Не міг і прицілитися, як слід з лука на вівця залишалася сама, нажахано-бекаючи відчайдушно намагаючись шкутильгати на трьох ногах, цей самотній вовк якимось дивовижним чином перетворився на добрий десяток вовків. При згадці про цей випадок нудота підступила Рандові до горла. І тут залишатися теж не можна. Навіть якщо цей пайтер не бреше. Чи довго він буде тут сам? «Час іти, Мета!» – сказав він і затамував подих. Коли Мет почав підводитися, Рант, аби відвернути від нього увагу, нахилився вперед і промовив з притиском. «Геть від нас, друзяко-морока! Я не повторюватиму більше! Геть від нас!» Пайтер судомно смикнув борлаком і ще більше втиснувся в стілець. На обличчі його не залишилося ні кровинки, і, дивлячись на нього, Рант пригадав мердрала. Коли він перевів погляд на мета, той уже стояв на ногах, але невпевненості в його рухах не було помітно. Рант швидко закинув собі на плечі сакви і іншу поклажу, притримуючи полуплаща, аби приховати меч. Може, Пайтер знає про нього. Може, Гоуд сповістив Балзамона, а Балзамон сказав Пайтеру, але Ранд не вважав, що це так. На його думку, Пайтер мав лише туманне уявлення про те, що сталося в чотирьох королях. Саме тому він був такий наляканий. Двері на протилежній стіні вимальовувалися яскравим прямокутником, і це дозволило метові попрямувати донизу, якщо й не стрімко, то принаймні і не так повільно, щоби це здавалося неприродним. Ранд подякував світлу, що в мета на шляху нема жодних перешкод, ані столів, ані стільців, нічого. Позаду них раптом зірвався на ноги Пайтер. «Заждіть!» – вигукнув він вічі. «Ви не можете піти!» «Дай нам спокій!» – проказав Ранд, не обертаючись. Вони були майже біля дверей, і Мед поки що жодного разу не перечепився. «Лише вислухайте мене!» – сказав Пайтер і поклав руку Рандові на плече, бажаючи того зупинити. В голові Уранда промайнули яскраві картини. Тралок Нарк, що окинувся на нього в їхньому з батьком власному домі. Мердрал, який намагався залякати його в Олені та Леві, у Бейерлоні. Напівлюдки скрізь. Пщезники, від яких вони мусили шукати порятунку в Шадар-Логоті, і які переслідували їх в біломості. Друзі Морока, куди не скинь оком. Він розвернувся, стискаючи руку в кулак. Я сказав, дай нам спокій. Кулак вцілив Пайтру просто в носа. Друг Морока осів на підлогу і залишився сидіти. З носа юшила кров. «Вам не втекти!» Пролямкам він закивавленим ротом. «Хоч якоб ви мали силу, великий володар темровий сильніший за вас! вас поглине тінь!» В глибині зали хтось голосно охнув, а за мить стукнула впавши на підлогу мітла. Старий підмітальник нарешті щось розчув. Він стояв випроставшись і витріщався на пайтра в усі очі. Кров відхлинула від його зморшкуватого обличчя, і не в змозі видати найменшого звуку, він лише розтуляв і стуляв рота. Пайтер озирнувся на нього, тоді брудно вилаявся, скочив на ноги і стрілою вилетів з корчми, наче за ним гналася зграя вовків. Старий переніс увагу на Ранда та Мета, і видно було, що вони лякають його не менше. Ранд витяг Мета з корчми. І, намагаючись іти якомога швидше, повів його з села, чекаючи на репет та окрики, які так і не пролунали, хоча гучно лунали Рандові у вухах. — Кров та попіл! — простогнав Мет. — Вони завжди тут! Завжди наступають нам на п'яти! Нам від них не відірватися! — Ні, їх тут нема! — заперечив Ранд. — Якби Балзамон знав, що ми тут! Невже ти гадаєш, що він підіслав би до нас оцього зжевжика? Тут був би ще один Гоут, і з ним ще 20 чи 30 посіпак. Вони полюють на нас, але вони не знатимуть, де ми, доки Пайтер їм не скаже. А може, він тут і насправді один такий. Може, йому доведеться йти аж до чотирьох королів. Наймовірніше, що так і буде. Але він сказав... Мені плювати на те, що він сказав. Ран був впевнений, кого має на увазі мед, кажучи він. Але це нічого не змінювало. Ми не будемо тихенько сидіти і чекати, доки вони нас схоплять. Того дня їх підвезли аж шість разів. Щоправда, недалеко. Один фермер розповів їм, що здетинілий старий з корчми в Шаранському ринку стверджує, що в їхньому селищі з'явилися друзі Морока. Фермер ледь міг говорити, так він реготав, витираючи сльози, що котилися йому по щоках. Друзі Морока в Шаранському ринку. Це найкумедніша байка, яку він чув після того, коли Еклі Фарен напився і проспав всю ніч на даху корчми. Ще один попутник, кругловидний колісник, на візку, що аж тріщав від реманенту, а позаду виднілися ще й два фургонні колеса. Повідав хлопцям іншу історію. В Шаранському ринку відбувалося збіговисько друзів Морока. Їх було два десятки. Чоловіки покручені горбані, а жінки ще страшніші, суціль задрипанки й отіпанки. Варто їм на тебе глипнути оком, і тобі ноги підгинаються. Усі кишки вивертає, а якщо вони зарегочуть, їхнє огидне гоготання годинами бамкає у тебе у вухах і ти відчуваєш, що голова у тебе ось-ось лусне. Він сам їх бачив, що правда здалеку, з безпечної відстані. Якщо королева знехтує цим, то, мабуть, варто звернутися по допомогу до дітей світла. Хтось же повинен навести лад. з воза колісника, хлопці зітхнули з полегшенням. Сонце вже стояло на вечірньому прузі у них за спинами коли вони увійшли до села, що дуже нагадувало Шаранський ринок. Кеймлінський тракт поділив його на дві рівні половини, і з обох боків шляху тяглися шаранги охайних цегляних будиночків під солом'яними стріхами. Стіни домів ховалися за повитінням виноградної лози, наразі голої, якщо не брати до уваги кількох засохлих листочків. Село мало Лише одну корчму. І була вона невелика, не більша за винне джерело. Під прямим кутом до стіни на Кронштейні пишалася розгойдувана вітром вивіска. Підданець королеви. Дивно було думати про винне джерело, як про крихітну корчму. Ранд пам'ятав, як йому раніше здавалося, що це найбільша будівля, яка лише може бути. Все, що більше за неї, то вже палац. Але з того часу йому довелося дещо побачити, і раптом він зрозумів, що нічого вже не буде таким, як раніше, коли він повернеться додому, якщо ти хоч колись повернешся. Він, вагаючись, на мить зупинився перед корчемними дверима. Але навіть якщо ціни тут були нижчі, ніж у шаранському ринку, вони не могли дозволити собі ні повечеряти, ні переночувати. Мед побачив, куди дивиться приятель, і поплескав по кишені, де він тримав томові кольорові кульки. «Я вже достатньо добре бачу. Все вийде, якщо не надто викаблучуватись». Справді, зір у нього поліпшувався, хоча він усе ще обмотував лоба шарфом та мружився, якщо вдень дивився на небо. Грант промовчав, а Мед не вгавав. Адже не можуть друзі Морока сидіти в кожній корчмі, аж до самого Кеймліна. Не хочу я ночувати під кущем, якщо можна виспатися в ліжку. Замить Рант ствердно кивнув. Він почувався втомленим, як ще ніколи з того часу, як полишив свій дім. Навіть від самої думки про ночівлю просто неба у нього починало ломити усі кістки. Це перетворюється на манію. весь час утікати Весь час сахатися власної тіні, не можуть вони бути скрізь, погодився він. Проте, щойно він переступив поріг і опинився в залі, то засумнівався у правильності свого вчинку. Зала була чиста, але переповнена людом. За столами не було жодного вільного місця, а деякі чоловіки підпирали спинами стіни, чекаючи, доки з'явиться можливість питкнутися десь на лаві. З того, як ми тушилися між столами подавальниці, з виразу їхніх напружених облич, так само, як і зі стурбованого вигляду корчмаря, Ранд зрозумів, що такий наплив не був тут звичним явищем. Занадто багато народу, як на таке село. У натовпі легко було вирізнити не місцевих. Вони були вдягнені інакше. Та й сиділи мовчки, втупившись у їжу та питво. Місцеві не звертали на чужинців особливої уваги. У повітрі стояв гул голосів, і коли Рант дав зрозуміти господарю, що вони хочуть з ним переговорити, тому довелося завести хлопців до кухні. Та й тут було не набагато тихіше, бо до приглушеного гомону додався ще й бляскіт посуду і вигуки кухара, звернені до помічників. Корчмар промокнув обличчя великим носовиком. Здогадуюсь, що ви йдете в Кимлін, щоб витріщатися на того дракона, як і всі інші дурні в королівстві. Що ж, таких у мене по шість на кімнату і по троє на ліжко. А якщо це вас не влаштовує, то я вам не можу запропонувати нічого іншого. Рант розпочав уже звичну для нього просвітницьку щодо їхніх талантів. Розмову, відчуваючи водночас до цього якусь нехідь, а крім того і нудоту. Коли в корчмі стільки подорожан, кожний другий може виявитися другом Морока. І як його відрізнити від інших? Мед продемонстрував своє жонглювання. Він обмежився трьома кульками, та й з тими був напружений. Арант витяг тому вуфлейту. Після кількох перших тактів старого чорного ведмедя, Корчмар поспіхом кивнув головою. Згодиться. Мені треба чогось такого, аби відволікти цих ідіотів від розмов про Логейна. Тут уже сталося три бійки. З'ясовували, справжній він дракон чи ні. Можете скинути свої речі в куток, а я пошукаю вам місце. Якщо тут можна знайти місце. Телепні. У світі повно телепнів, у яких не вистачає клепки спокійно сидіти у своєму запічку. Через це всі негаразди. Через гавриків, які не можуть спокійно всидіти там, де їм і місце. Ще раз витерши обличчя, корчмар поквапився до зали, щось бурмочучи собі підніс. Кухар та кухарчуки не звертали уваги на Ранда та Мета. Ранд торкнувся шарфа на голові. Трохи сунув його злоба. Потім примружився і повернув того на місце. Рант сумнівався, чи бачить мед достатньо добре, щоб продемонструвати щось інше, крім підкидання трьох кульок. А щодо нього самого. Нудота та Різю шлунку посилилися. Він майже упав на табурет, обхопивши голову руками. В кухні страшенно похолодало. Рант затремтів У повітрі. Вихрилася пара. Печі та плити аж потріскували від жару. Дрижаки хапали його все сильніше. Аж зуби виклацували. Ранд обхопив себе руками. Але це не допомогло. Здавалося, що його кістки замерзають. Наче крізь туман він бачив, що Мед про щось його питає. Термосить за плечі. А хтось інший з прокляттями вибіг з кімнати. Тоді з'явився корчмар поруч із ним. Стурбовано суплячи брови, бованів кухар, а мед голосно сперечався з ними обома. Ранд не міг розібрати жодного слова з їхньої розмови. Слова зливалися в нерозбірливе дзижчання, та й узагалі було незрозуміло, що діється. Раптом мед потягнув його за руку і допоміг підвестися. Всі їхні речі, сакви, ковдри, клунок із томового плаща з музичними інструментами всередині, звисали у нього з плечей, поряд із луком. Корчмар дивився на них, стурбовано витираючи обличчя. Похитуючись, Рант дозволив приятелю дотягти його до задніх дверей. «Вибач, Мета!» – спромігся він вимовити. Зуби у нього цокотіли, і з цим годі було щось одіяти. Це має бути через дощ. Гадаю, ще одна ніч, просто неба нічого не змінить. Небо вже крилося сутінком. На ньому проступили перші зірки. Нічого подібного, промовив Мед. Він намагався говорити бадьоро, проте Рант відчув, що той Приховує тривогу. Господар перелякався, щоб інші гості не довідалися, що у нього в корчмі зупинився хворий. Я сказав йому, що якщо він спробує нас виставити, я виведу тебе до зали, і за п'ять хвилин половина його кімнат спорожніє. Хай би що там він не казав про телепнів, проте цього він не хоче. Тоді де ж? Ось тут, сказав Мед зі скрипом відчиняючи двері конюшні. Всередині було темніше, ніж на дворі, і в повітрі пахло сіном, зерном і кіньми. Але все перебував міцний запах гною. Коли Мед поклав Ранда на вкриту соломою підлогу, той підтягнув коліна до грудей, усе ще обхоплюючи себе руками, бо тремтів усім тілом. Всі його сили йшли на те, щоб вгамувати цей дрож. Він чув, як Мед спіткнувся. Вилаявся і спіткнувся ще раз. Потім почув браскіт металу. Раптом у темряві з'явилася світла пляма. Мед тримав у руках стару обметану лампу. Корчма була повнісінька, і це позначилося і на конюшні. В кожному стілі стояв кінь. Деякі тварини підводили голову і дивилися на світло. Мед зміряв очима драбину, що вела насінник. А тоді перевів погляд на Ранда, що оскулився на підлозі, і похитав головою. «Мені тебе туди не втягнути!» – пробурмотів він. Повісивши лампу на цвях у стіні, мет видерся драбиною нагору і узявся скидати звідти оберемки сіна. Після цього прожугом спустився, зробив у глибині стайні якусь подобу ліжка зі скинутого сіна та вклав Ранда. Він накрив його обома їхніми плащами, але Арант одразу ж скинув їх. «Жарко!» – простогнав він. Краєчком свідомості він пам'ятав, що лише хвилину назад він замерзав, але тепер почувався наче в пічці. Хлопець рвонув на себе комір, підвів голову. «Жарко!» Він відчув долоню мета в себе на лобі. «Зараз повернуся!» Кинув мед і зник. Ранд безтямно метався на сіні, втративши лік часу. З'явився мед, тримаючи повну їжі тарілку в одній руці і глечик в другій. На мізинцях у нього зачеплені за ручки хилеталися дві білі чашки. Тут у них нема мудрині, промовив він, опускаючись біля ранда на коліна. Наповнивши з глечика одну з чашок, він підніс її рандові до рота. Той проковтнув воду одним духом, наче у нього в роті краплини не було багато днів. Саме так він почувався. Вони навіть не знають, хто такі мудрині. Натомість мають якусь матінку брум. Але й вона помандрувала кудись на сусідню ферму до породіллі. І ніхто не знає, коли повернеться. Я роздобув трохи хліба, сиру та ковбаси. Добрий майстер Інлоу... Ладний дати нам що завгодно, аби ми лишень не потрапили на очі його постояльцям. Ось, поїж хоч трохи. Рант відвернув носа від тарілки. Сам вигляд їжі і навіть думка про неї викликали у нього нудоту. Мед спробував його вмовити, але за хвилину зітхнув і змушений був сам узятися за їжу. Рант дивився в інший бік, намагаючись не чути, як той їсть. Його знову то морозило, то палило, то морозило, то палило. Мет укривав Ранда, коли його трясло, і давав йому води, коли той скаржився на спрагу. Стояла глупа ніч. У конюшні тремтіли тіні від мрахливого світла лампи. Вони набували форми, жили своїм життям. Потім Ранд побачив у конюшні бал Замона. З вогняними очима, а обічнього стояло помердралу зі схованими під чорними каптурами обличчями. Драпаючи нігтями по руківді меча, він спробував підвестися, кричучи «Мете! Мете, вони тут! Світло, вони тут!» Мет, котрий сидів і дрімав зі схрещеними ногами, привалившись до стіни, сіпнувся і прокинувся. «Хто? Друзі морока? Де вони? Ранду вдалося зіп'ястися на коліна. Він тремтів, тицяючи пальцем кудись у темряву. І раптом роззявив рота від подиву. У конюшні лише хилитливі тіні, та ще один із коней переступав ногами у вісні. Нікого. Він без впав на сіну. Тут нікого нема, крім нас, мовив Мед. Зачекай. «Дай мені це!» Він простягнув руку до пояса з мечем. Але Ранд міцніше вчепився в руків'я. «Ні! Ні! Меч має бути зі мною! Він... Мій батько! Ти зрозумів... М Мій батько!» Його знову почала бити трясучка. Але меч він тримав так міцно, наче від нього залежало його життя. «Мій батько!» Мет більше не намагався взяти від Ранда меч. Лише накрив приятеля плащами. Упродовж ночі, коли Мету траплялося придрімати, до Ранда навідувалися й інші гості. Він не міг сказати достеменно «Ява це?» чи «Видіння». Іноді він позирав на Мета, котрий сидів, звісивши голову на груди. І гадав, а чи побачить його товариш тих гостей, якщо прокинеться? В стіний вийшла Егвень з волоссям, заплетеним у довгу темну косу, як тоді в емондовому лузі, з обличчям зболеним і сумним. — Чому ти нас покинув? — запитала вона. — Ми всі мертві, бо ти нас покинув. Ранд кволо похитав головою. — Ні, Егвень, я не хотів вас покидати. Будь ласка. Ми всі мертві, яко мовила вона, а смерть – це володіння Морока. Морок захопив нас, тому що ти від нас відмовився. Ні, я не мав вибору, Егвейн. Будь ласка, Егвейн, не йди. Егвейн, повернися. Але вона розвернулася, ступила в тінь і сама стала тінню. Обличчя Морейн було спокійне, але бліде без кровинки. Плащ був схожий на саван, а слова схлюстали на чебатіх. Маєш рацію, Ран де Альторе, в тебе нема вибору. Мусиш іти до Тарвалона, інакше морок заволодіє тобою. Вічність скута в тіні. Тепер лише Айсседай можуть урятувати тебе. Лише айс-седай. Том вишкірився до нього в сардонічній посмішці. Одяг на менестрелив і звисав обгорілим лахміттям. І в уяві ранда знову постала та моторошна картина, коли Том щепився іщезником, аби дати їм із метом утекти. Тіло під лахміттям почорніло і обвуглилось. «Довіришся айс-седай, хлопче?» І ти пошкодуєш, що не вмер раніше. Не забувай, що ціна допомоги, відай Сідай, завжди менша, ніж ти сподіваєшся. Але завжди більша, ніж ти можеш собі уявити. І яка з адж знайде тебе першою? Га? Червона? А може чорна? Краще біжи, хлопче. Біжи. Погляд лана був твердим, наче граніт а обличчям цебеніла кров. Дивно бачити клинок з емблемою чаплі в руках овечого пастуха. Чи ти його вартий? Краще, якби це було так. Ти наразі одним-один, як перст. Нема на кого партися ні в минулому, ні в майбутньому. І кожен може виявитися другом морока. Він посміхнувся вовчою посмішкою, і кров цівкою потекла йому з рота. Кожен! З'явився перн, докоряючи і водночас благаючи допомогти. Майстриня Альвір плакала за своєю дочкою, а Бейлдомон проклинав його за те, що привів щезників на його корабель. Майстер Фіч заламував руки над згарищем своєї корчми. Амін! Кричала в пазурах траллоків. Люди, яких він знав. Люди, з котрими він лише зустрічався. Але найгіршим було те, що прийшов тем. Він стояв над ним, хмурячись, похитуючи головою, і мовчав. «Ти мусиш мені сказати», – благав його рант, – «хто я? Скажи мені, прошу, хто я такий? Хто я такий? Заволав він. Заспокойся, Ранде. На мить йому здалося, що це озвався Тем. Але, приглянувшись, Ранд зрозумів, що Тем зник. Над ним із чашкою з водою нахилився мед. Заспокойся, відпочинь. Ти Ранд Альтор, ось ти хто такий. Страхопуда зі страхопудів. І дуболоме з дуболомів на все межиріччя. О, ти геть спітнів. Гарячка минула. Ранд Альтор прошепотів Ранд. Мет кивнув, і в цьому було щось настільки заспокійливе, що Ранд ковзнув у сон, навіть не пригубивши води. Це був спокійний сон, без сновидінь. Принаймні сновидінь він не запам'ятав, але сон доволі неглибокий. глибокий. І він розплющував повіки щоразу, коли Мед торкався його, щоби перевірити, як він там. Якось він навіть спитав себе, чи Мед взагалі спить хоч трохи. Але заснув раніше, ніж встигнув додумати цю думку. Пронизливо рипнули дверні петлі, і Ранд негайно прокинувся. Але якусь мить він лежав, шкодуючи, що уже не спить. У хлопець не відчував свого тіла. Боліли всі м'язи, і він почувався ганчіркою, яку щойно викрутили. Ранд зробив слабку спробу підвести голову. Це вдалося йому лише з другого разу. Мед сидів, привалившись до стіни, так, аби за потреби дотягтися до Ранда рукою. Підборіддя його покоїлося на грудях, що ритмічно здіймалися і опускалися. Він Міцно спав. Шарф спов з лоба і затуляв йому очі. Ранд глянув на двері. На порозі стояла жінка, однією рукою, притримуючи двері відчиненими. Якусь мить видно було лише темний силует жіночої сукні на сивому тлі раннього досвідку. А тоді жінка переступила поріг, і двері зачинилися за нею. У світлі лампи Ранд роздивився її краще. Років мала приблизно стільки ж, скільки найнів, так йому здалося, і вона не була селянкою. Блідозелений шовк її сукні мінився при кожному її русі. На ній був розкішний плащ світло сірого кольору, а волосся прикривала ажурна сітка. Жінка задумливо дивилася на мета таранда, перебираючи пальцями важке золоте намисто. Мета, покликав ранд, а тоді знову голосніше «Мете!» Мет схропнув і ледь не впав, прокидаючись. Відтак протер очі і втупився на жінку. «Я прийшла подивитися на свого коня», промовила вона, непевно махнувши рукою на стіла, хоча при цьому ні на мить не зводила очей із хлопців. «Ти не здужаєш?» «З ним усе гаразд», різко відповів Мет. Просто підхопив застуду під дощем, от і все. Може, мені варто на нього подивитися? сказала вона. Я трохи знаюся на лікуванні. Рандові спало на думку, чи вона бува не ай-седай, бо не лише її одяг, а й упевнені манери, те як вона тримала голову, наче звикла наказувати. Свідчили, що жінка ця не з місцевих. А якщо вона Айсседай. «То з якої аджі?» «Зі мною вже все гаразд!» – сказав він. «Я справді не потребую допомоги!» Жінка пройшла конюшнею, притримуючи поділ сукні і обережно ступаючи м'якими сірими черевичками. Опускаючись колінами на солому, вона скривилася. Тоді простягнула руку та помацала рандові лоба. «Гарячки немає!» – насуплено промовила вона – вивчаючи юнака. Була вона вродлива, з правильними, але різкими рисами. Проте її обличчю бракувало тепла. Втім, не було воно і холодним, просто геть позбавленим будь-яких емоцій. Але ти був хворий. Так, так. І ще й досі слабкий, наче новонароджена кошеня. Гадаю. Вона сунула руку під плащ. І раптом події почали розвиватися так швидко, що Ранд спромігся тільки на притлумлений вигук. Жінка блискавично висмикнула руку з-під плаща. А тоді щось зблиснуло, коли вона зробила кидок поверх голови Ранда в бік мета. Мет стрімко повалився в бік. Почулося важке дзищання. Там, де щойно були груди мета, в дерев'яну дошку віп'ялася сталь. Мить і все завмерло. Мет напівлежав на спині, однією рукою стискаючи зап'ясток жінки, якраз над стелетом, який, не вціливши метові груди, встромився у стіну, а іншою рукою тримав свій кинджал з шадар лобота біля її горла. Опустивши очі, вона намагалася роздивитися кинджал у мета в руці. Очі у неї розширилися, дух перехопило і вона спробувала відсахнутися, але Мед притиснув лезо їй до шкіри. Після цього вона немов скам'яніла. Облизуючи губи, Рант дивився на ньому сцену у себе над головою. Навіть якби він не відчував такої слабкості, навряд чи зміг би поворухнутися. Нараз його погляд впав на стела жінки, і в роті у нього пересохло. Руків'я леза чорніло на очах. Над обвугленою плямою здіймалися тонкі цівки диму. «Мете! Мете! Її стилет!» Мет скоса коса на стилет. Тоді знову на жінку, але вона, нервово облизуючи губи, залишалася нерухомою. Мед грубо відірвав її руку від руків'я і штовхнув жінку. Вона впала назад, спираючись на руки за спиною, намагаючись відповзти хоч трохи. Очі її так і залишалися прикутими до кинжала в метовій руці. «Ані руш!» – скомандував він. «Лише спробуй повирухнутися, і я всаджу його в тебе!» Вона повільно кивнула, не відводячи погляду від клинка. «Стеж за нею, Ранде!» Ранд не знав, що би він міг удіяти, якби незнайомка щось утнула, хіба що закричати, погнатися за нею, Якби вона спробувала втекти, йому би забракло сил. Але вона і не смикнулася, поки Мед витягав зі стіни її стилет. Чорна пляма припинила більшати, хоча все ще диміла. Мед подивився, куди б покласти стилет. Тоді штовхнув його до Ранда. Ранд взяв його обережно, наче це була жива змія. Вигляд він мав звичайний. Світле руків'я зі слонової кістки. Та вузьке блискуче лезо, як його долоня завдовжки. Просто стилет. От лише Ранд бачив, на що він здатний. На дотик руків'я не здавалося теплим, але рука у Ранда спітніла. Він сподівався, що не упустить стилет у сіно. Жінка не змінила своєї незручної пози. Тільки стежила, як Мед повільно повертається до неї, наче гадаючи. Що він збирається робити? Але Ранд побачив, як звузилися очі у Мета. Як рука його міцніше стиснула кинжар з шадар-логота. Мете, ні. Вона намагалася вбити мене, Ранде. Вона бі тебе вбила. Вона належить до друзів Морока. Мет наче виплюнув ненависне слово. Але ж ми, ні, відказав Ранд. Жінка хапанула повітря, наче лише зараз зрозуміла, що у мета на думці. Ми не друзі Морока, мета. Ще мить чи дві мед стояв непорушно з кинжалом у руці, лезо якого виблискувало, відбиваючи світло лампи. Потім він кивнув. Туди, наказав він жінці, вказавши кинджалом на двері, що вели до комірчини, де зберігалася збруя. Вона повільно підвелася з підлоги, трохи затрималася, обтрушуючи солому з сукні. Навіть коли вона попростувала туди, куди вказав мед, то рухалася так, наче поспішати їй не було куди. Але Ранд помітив, що вона тривожно поглядає на кинджал з рубіном у метовій руці. Вам треба перестати опиратися, мовила вона. Зрештою, так буде найкраще для вас, ось побачите. Найкраще глузливо перепитав Мед, потираючи груди в тому місці, куди вцілив би її стилет, якби він не відкотився вбік. "Іди, куди я сказав". Вона недбало повела плече. "Це помилка". Після того, що сталося з цим самозакоханим дурнем Гоудом, виникло певне сум'яття. Не кажучи вже про того ідіота, котрий спричинив паніку у Шаранському ринку. Ніхто не міг сказати, як усе пройде тут. Але це для вас ще небезпечніше, розумієте? Якщо ви прийдете до великого повелителя самі, з доброї волі, ви посядете по чесні місця. Але доки ви втікаєте, за вами буде гонитва. І хто може сказати, що трапиться потім? Ранда аж морозом сипонуло. «Мої пси заздрісні, і вони можуть і не бути лагідними». «Отже, ви маєте клопіт з двома сільськими хлопцями?» розсміявся Мед жорстким сміхом. «Може, ви, друзяки Морока, і не такі вже й небезпечні, як подейкують?» Він широко розчинив двері комірки і відступив у бік. Вона зупинилася в отворі дверей, дивлячись на нього через плече. Погляд у неї був крижаний, а голос ще холодніший. «Ви ще дізнаєтеся, якими небезпечними ми можемо бути, коли Мердраал сюди прибуде?» Невідомо, що ще вона хотіла сказати, бо Мед, захреснувши двері та замкнувши їх на засув, не дав їй цього зробити. Він повернувся до Ранда і з тривогою поглянув на приятеля. «Щезник!» – промовив він напруженим голосом, повертаючи кинджал під куртку. «Вона каже, він іде сюди! Як твої ноги?» «Танцювати я не зможу», – пробурмотів Ранд. «Але якщо ти допоможеш мені підвезтися, я піду». Він подивився на клинок, який стискав у руці, і здригнувся. Кров та попіл, та я навіть побігти зможу. Вапливо нав'ючивши на себе всі їхні пожитки, Мет допоміг другові піднятися. Ноги Оранда підгиналися, тож він змушений був обіпертися на Мета, щоби випростатися. Але водночас, намагаючись не стати для нього тягарем. Стилет він з усіх сил тримав подалі від себе. Проходячи повз відро з водою, що стояло біля дверей, Ранд вкинув стилет туди. Клинок із шипінням занурився у воду. Над поверхнею здійнялася пара. Ранд скривився і спробував прискорити кроки. Вже розвиднилося. І на вулицях навіть у такий ранній час було доволі людно. Всі поспішали у власних справах. І ніхто не звертав уваги на двох юнаків, що проходили селом. Тим паче, що чужинців на цьому шляху вистачало. А Ранд тим часом напружував кожен м'яз, щоби триматися прямо. Його ніяк не полишала думка, чи не виявиться перший ліпший перехожий другом Морока. Може, хтось із них чекає на ту жінку зі стилетом? Або щезника? Коли друзі відійшли від селища десь на милю, сили залишили Ранда. Щойно він, важко дихаючи, крокував шляхом, виснучи на Меті, і раптом упав на землю, потягнувши за собою і приятеля. «Ми мусимо йти далі», – мовив Мет. Він провів пальцями по волосю і насунув шарф майже на очі. «Рано чи пізно хтось її випустить, і вони знову поженуться за нами». «Знаю», – важко видихнув Рант, – «знаю». Подай мені руку. Мед знову ревком поставив ранда на ноги, але той стояв, хитаючись, знаючи, що нічого доброго з того не буде. Варто йому спробувати зробити бодай крок, і він знову гепнеться навзнак. Міцно тримаючи Ранда, аби той стояв прямо, мед нетерпляче чекав, коли їх промине кінний віз, що вигулькнув з боку села. Він навіть здивовано хмикнув, коли віз зупинився неподалік. До них спередка обернувся немолодий уже чоловік з обвітреним обличчям. «Ж щось не гараж?» – запитав він, не випускаючи з рота люльки. «Він просто втомився», – сказав Мет. Ран зрозумів, що в це ніхто не повірить, і нема сенсу висіти на Меті мішком. Він відпустив товариша і зробив крок у бік. Ноги тремтіли, але він зусиллям волі змусив себе стояти прямо. Я не спав два дні, сказав він. З'їв щось не те і захворів. Тепер мені вже краще, але дуже спати хочеться. Чоловік випустив хмарку диму з кутика рота. Простуєте до кемліна, еге ж? Якби мені було стільки років, як вам. То може б я б теж не відмовився піти подивитися на того лже дракона? Так, кивнув мед, ми йдемо подивитися на лже дракона. Що ж, лізь сюди, якщо так, а твій приятель хай сідає пожаду. Якщо його знову знудить, хай краще це буде на соломі, а не тут. Мене звати Хайям Кінч.